Boy. Son las aciabalsira, quero a vida abrigar, que fuxan as sombras negras da morte noar. Son las aciabalsira, quero a vida abrigar, que fuxan as sombras negras da morte noar. Xa temos ao outro lado a Xosé Miguel e con ele vámonos ir a San Xoan de Río <risa> un, un pobo que ten moito que moito que amosar. e vamos a falar con ele porque vamos a ir dibullando cousas que eu xe queria facer despois unha, unha pregunta pres, eh, como dicíamos pre Abrilo Melón <risa> eh, moi boas tardes Xosé eh, Miguel Ola, moi boas tardes. Boa tarde, bendido. Moitísimas gracias por atendernos. Eh, eu queria facer a primeira pregunta pre, pre abrir o melón. Mm, así un pouco indireta, ah, direta. Eh, como, como vai ese literario rural? Ah, literario pois, rural. pois a verdade é que moi ben, ou seja, porque eh, por fin o segundo premio de novela rural te priño unha novela moi boa que acaba de ser editada pola editorial Galaxia no. que se chama A agonía das polerpas, que trata sobre unha aldea de Muiños e oh. todas as historias paca, que alí que recomendo a todo o mundo que sobre sobre a aldea de Salgueiro, que uh -huh. unha aldea agora mesmo abandonada no Sure. Sí, sí, sí. E que, que se vai por de moda que si non está xa o rural, todas as historias e toda a vida que temos Nesta, ma, nesta zona. Entón, eu recomendo a todo público que escoita esta radio buscar a Agonía das Polertas, o Premio Novela Rural uh -huh. que convocamos a San Juan de Río, a Interditoria Galaxia, uh -huh. que disfruten desta de novela que van va nos hacer sentir como estar na súa casa ou cando estaba aquí. una reivindicación sí, é, en torno é, é, do, do rural, no é, Exactamente, sí, señor. Sí, correcto, porque sempre eh, temos o error de pensar que a literatura e demais é un é un tema urbano de uh -huh. casi todos los autores, los escritores de libros, uh -huh. que fan películas, etcétera, siempre se tienen que ir a sitios um, de la naturaleza, conectar con él, además sí, para inspirarse, sí. para poder narrar y crear ese cuando leo el lector un libro uh -huh. de eleven a esses lugares. E uh -huh. entonces claro, casi todas as novelas están inspiradas no rural, pero creemos que hacer algo urbano. Entonces, cuando uh -huh. en San Juan de Río postamos por este premio de novela eh, de novela rural para poner en posta, en valor de esto, o sea, xa que una novela basada no no rural, es decir, que uh -huh. eh, se centre en nuestras aldeas, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ser. Exactamente. Y sabes, si esto sí funciona, uh -huh. también San Juan de Río un atribo cultural para vir a visitalo. É tanto que sí, porque pre, que vexan que tamén no Rolá tamén se fan cousas. Hm. Unha cousa sí, que é. lle queriía preguntar do en Miguel, uh, mm, eh, eh Saíu na prensa que o Sansón de Río tiña cousas interesantes que, e é importante que sale a cantar máis veces e mellor na prensa porque sí, tamén se coñece algo máis o San Sansón, non? E, e, na prensa do ano pasado, porque adiantaron <coughs> a chegar a do ano, non? O ano pasado... Si, sí, Eh, agora polo menos salimos bastante na prensa e por cousas boas antes claro. tínhamos salido pero era sempre por cousas negativas visibilizar momento, aproveitamos Perdón. fechas así claras e demais, por exemplo um, o tema do, do cambio bueno, do, da, da noite bella que mm. se celebra todos os lados ás okay. 12, 12 da noite claro, xa temos a experiencia de Tal Xenxo e, bueno, en outras zonas galegas. Sí. Donde, por eh, por pérdida de luz, ou sea por non haber luz noutros anos e demais, uh -huh. adiantan as campanadas a mediodía, menos uh -huh. para protestar polo tema da brecha digital, sí. como eh, esta no entramos era o 2022, o 2022, uh -huh. uh -huh. onde andamos as 8 e 22 minutos da tarde <risas> para... Eh, con doce badaladas tocadas manualmente uh -huh. eh, na, na igrexa do, do povo eh, re, re, a fazer doce reivindicacións uh -huh. sobre, eh, sobre o tema digital e demais, uh -huh. e as cousas que queremos que hai que cambiar no rural para Eh, poder ter mm -hmm. unha mellor calidad de vida exactamente máis servicios mais... falando de servicios acordaame que tamén eh, eh, demandaban pois para servis rurais, aulas e, e, e estas escolares mm -hmm. online non que, que era unha cousa que, que con viña eh, o mellor tamén tamén demandaban precisamente que a línea pois oh, a, a óptica digital pois eh, tamén aí tamén é eh, eh, eh, que poideran disfrutar todos os habitantes de de, de cousa esses servizos que un, por unha cidade pois pues, parece ser que son moi manidos, non? Si. Sí. Si, sí, correcto, mira, agora o bondas novas tecnoloxías que nos permiten mellorar moito a nosa mm -hmm. calidade de vida. Estamos facendo sí. un esforzo bastante forte, forte para que todas as aldeas que temos en San Xoán Río e mm -hmm. toda a zona esté ben comunicada tanto por estrada como agora mesmo a través da rede de fibra óptica é, sí. tipo de, de internet. Uh -huh. e isto é un exemplo moi claro uh -huh. eh, aquí, por exemplo, un neno que viva en Barcelona, que viva en Orensio que viva en, en Santiago uh -huh. acaba as clases eh, pode ir a aula de inglés uh -huh. pode ir ao uh -huh. conservatorio a aprender uh -huh. música pode ir a fazer cualquier tipo de deporte ou pode facer cualquier tipo de actividade porque son tan grupos de bastante xente onde sale rentable facer eso uh -huh. Uh -huh. e claro, e aquí carecemos de ese tipo de de, de actividades ou están moi limitadas a tres ou cuatro actividades como nos conocemos en o fútbol uh -huh. a gaita e, poco, pouco, e pouco máis, máis. e entón claro, o que queremos é que todo o mundo de aquí tenga acceso esa formación. E xa non só a xente joven, sino mm. a xente maior que normalmente a que tem máis cultura en esta zona, e xa diría aproveitar a xa cultura e que se xan eles os mestres da siguiente xedación. Se si xa xa non bastan nos idas, é algo que se poda facer. Claro. Pues Ora que se pon de moda o rural, mm -hmm. que se pon de moda a sortas, que se pon tal, eh, entén o conocimiento todo mm -hmm. que está sin plasmar en na literatura, en Youtube, ni en mm -hmm. ningún lado, e a xente maior entón eh, se a xente maior tamén ten acceso a esta tecnoloxía pode explicar a xente uh -huh. o, o como se plantan unhas cebolas unhos tomates unha leituga cando tempo sí, como hai que fazer sí. e este, este tipo de cousas es... entón é claro, eh, transmitir a información entre, eh, entre unhas e outras persoas claro, o sea, claro, entre xeracións entre, xera... entre, entre xeracións o sea, claro, claro, e claro. que por exemplo os cativos podan aprender uh -huh e da que estón cativo só nunha aldea poida conectarse remotamente e estar nunha clase con máis nenos aprendendo o que lle guste ou cos, uh -huh. cos pais nesa edade entendan que é necesario para a súa formación e uh -huh. ao revés, ou seja, a xente que máis cultura e formación ten aquí, que son a xente maior poda uh -huh. eh, explicar eh, explicar o seu conocimento uh -huh. as, as poboacións que, bueno a, a siguiente xeración, porque senón é algo que lamentablemente vamos a perder y nos vai a levar a moitos anos atrás. Sí. Eh, bueno, eu queria preguntarlle Xoxa eh, Miguel que eh, usted este é unha iniciativa moi boa que é recoller refuxados. Mm. Ah, sí. Tamén que tamén... sí. Parte, según aparecen na presa que recoyen repuxados. Sí. Sí, sí. Estos que son da guerra? De sí, eh, Mira, aquí o que pasa que non estuvemos e na que a 200 kilómetros do mar uh -huh. entre os anos 60 e os 2000 eh, tiñamos un, bueno, un lugar aquí na, no monte a máis de mil metros uh -huh. que tiña tres antenas de 110 metros e que estaban compaxinadas unha con Noia, uh -huh. outra con Boal en Asturias, outra con Vitigún en Salamanca, e que todo, todos os barcos e avións se, se posicionaban uh -huh. antes da chegada do GPS no, no, no ano 96 a través destas de antenas que había en San Juan de Ríos Esa oh, A gente Caray, casi non no, sabe eh. historia. entonces tínhamos un poblado eh, de gafas sete hectáreas que era un poblado que tiña sete casas nas que eh, vivían en ingleses e alemãs entre os anos 60 e demais que uh -huh. era parecido e que no ano 2000, cando se pechou sí. eh, a, a xente que quedou a levaron como fareros, porque era uh -huh. como un faro uh -huh. pero en vez de emitir luz era un faro electromagnético entonces, entón aquí tuvemos, eh, na, naquela época uh -huh. había xente con muita tecnología, os coches e demais uh -huh. e non había niña estradas, entonces houve un intercambio aí moi bon cultural entre eh, a xente daquí que eh, ofrecía ovos, uh -huh. leite, queixo, produtos e ademais esta, uh -huh. este tipo de xente e eles, pois, eh, se tiñan, tiñan teléfono permitía chamar os emigrantes uh -huh. pois se aí se podía chamar pois, o postía un todo terreno e se podía desplazar ata o médico, ata o hospital uh -huh. dunha maneira eh, moito máis rápida además uh -huh. entonces Como todo, o xa, sempre que se xa controlada sí, sí, a emigración, o xa, sempre, cualquier tipo de cultura xa, xa digo, con control sempre é positiva e entón, non é, cando foi o tema da invasión de, de Ucraina por parte de sí. Rusia pois ofrecimos ao Ministerio Ucraniano en, en España sí, sí. a cesión destes terreos de forma temporal para que, eh, se si houve, pensábamos que a guerra iba a durar, eh, como nos decían ao principio, sí. quince días ou dous ou tres meses, que xa, vemos que xa longou, sí. ofrecimos estos terrenos para que viñeran as familias que, como a xempre, eh, os que máis sofren as guerras son os nenos. Xe, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, para no nosa idea, que viñeran aquí de, de Ucrania os uh -huh. eh, pues, echa 30 ou 40 nenos, pues, os seus profesores e demais, sí, sí. que tuveran como un poblado no que seguía formándose no seu idioma, na sua cultura e demais, porque todos sabemos, todos, eh, todos aquí temos familiares e demais, que sabemos os traumas que causa en cualquier neno, sí, cuando sí. hai unha guerra de por medio no. e demais, entonces para seguir deste estilo. E entón, Eh, nos deron ok fomos os, os primeros pero que a nivel de, de todo o estado e uh -huh. no, nos chegaron eh, un grupo de, de refugiados uh -huh. xa, casi todo mulleres e nenos porque recordamos que os homens maiores de 18 anos sí. teñan obligación de quedarse sí, pero... eh, en guerra ali pero... e unha xente que viu e a que non acertades que foi o que meteron na, nas maletas esta xente que sei eu No, sementes, ou no. o sea, ah. de Rusia como eles son productores de cereales, además dice uh -huh. que decir esta gente que ya sabíamos que iba a vir, que viñan uh -huh. de forma legal e demás. Sí. Y eran familias que xa estaban, eran gandeiros, estaban en zona rural de sí, sí. de Ucrania, porque claro, meter unha persona, uh -huh. sí. uh -huh. eh, un, persona de cidade de cidades grandes. meter ou dar unha persona de cidades grandes en en unha aldea. Si, sí, eh, es... sí, aquí sería un fracaso, un esta, esta xente que viu pois pues, eh uh -huh. pois pues, eh, pues, así, o se xa que meteron na, na, nas maletas, foron sí. sementes todas uh -huh. sementes, entón, ¿no? Sementes, indo a chegar, o primeiro que o primeiro de que preguntaron é mira, nós non queremos axudas, non queremos absolutamente que nos axudedes É nada máis que darnos traballo e darnos terra para poner a, a, a, a traballar todo isto, e mentre non se soluciona o noso país, estar aquí, botar unha man a vos, uh -huh. eh, e listo. Ostras! Uh -huh. E eh, eh. a verdad, xeñal, eh, eh, ahora mismo eh, estaban ali, eh, hai varios que xa, xa tienen, están todos en vez de nese sitio xa todos en gaxas, en gaxas aquí no pueblo, todos uh -huh. teñen o seu traballo uh -huh. a súa vida, todos os nenos Están escolarizados, claro. aprenderon un idioma, Ajá. socializaron con aquí, e ahora, bon, é que teñen os mismos problemas que nós O sí. que, que buscábamos. Os mismos problemas que nos. Integrados na, na, na civilización galega. Son momento, personas ¿no? que, está, que se integran fatalmente. Eh, fala... Despois hai outra cousa, que Sanxón de Río, pois pues ten un coche eléctrico á disposición dos vetiños. Un uh -huh. Sí, pues, ah. o, o, o, o, acabamos de, o, o acabamos de devolver de volver agora porque nos pasou o o pelo oh, oh, oh. o do un ano e ah, entonces eh, estamos buscando agora de de volver aquí claro. Os recursos do nosso concello son bastante limitados. Claro. Eh pois pues, tivemos hai unha pequena subvención e sí. agora acabou, sen os estamos volvendo intentar apoialo, pero si foi o primer o terceiro de España e o, e o primeiro de todo o noroeste en ser un carchar en un rural público moi e, e estuvo sendo gratuito para, para os veciños. Que quer isto? Que tiramos un coche eléctrico uh -huh. e, por menos, todas as... o menos, sea, acabaron todos os malos uh -huh. pensamentos sobre o coche eléctrico. Era un coche uh -huh. amplio, grande, que teña 200 cabalos, o sea, todo o mundo está acostumbrado ah. a que os coches eléctricos esan os pequeñiños que se ven na cidade. Sí. O foi un coche que fixo 40.000 km nun ano. Oh, Todos os vecinos es. usaban. Claro. Nós no sabemos que temos limitacións porque temos hospital a 70 kilómetros, eh, para comprarnos, necesitamos ir ido aos polos do lado porque está pechado en parte do comercio, então sí. a para que en vez de ser un sobrecoste, por en vez de ter un sobrecoste, poi, ter un sobrecoste po, por vivir aquí, por vivir aquí, uh -huh. pois poisamos este tipo de servicio para que non tuvieran que gastar cartos nesto moi sí, ben mm, pois pues, felicitacións un traballo, médico, algo así, un traballo claro. extraordinario que además sí, puido sí. disfrutarlo precisamente o pobo e tamén está en, en, tamén ten en marcha aínda doutros dos proxetos que se o Aldealista e o, ah, sí. o Carra, a Comunicación Accesible Rural non? que, sí. que, que seguirá tendo oh. moito éxito non? e eh saen saen agora este mes a, a funcionar uh -huh. o tema do car eh comunicación accesible rural uh -huh. porque aquí, bueno, casi todos os que estades en uh -huh. casi todos os oídos desta de radio que coñecedes algo Galicia, sí. aquí dende o concello que decíamos sacamos algo. Uh -huh. Mandámoslles, si de Non San Xoán de Río temos 59 aldeas. A cada uh -huh. unha das aldeas mandamos unha carta, uh -huh. un vano xindo vai vir a xuve, vai vir tan con calquera noticia. Claro, claro. Eu uh quero -huh estábamos chegando a que agora mesmo as noticias eh, necesitan velocidade. entonces uh -huh. entre que chegaba o cartel e demais, pasaban varios días, claro, e, claro. e había que se enteraba antes que a outra e demais. Entón, vamos por un lado a, a digitalizar todo eso e ter unha aplicación uh -huh. para que todo o mundo, e sobre todo a xente maior que temos, que chegue Voy. un aviso móvil Voy e pulse unha tecla e se lle automáticamente o bando para que teñe uh -huh. porque é problema de visión, porque sabemos que os móviles Sí. a letra pequeninha e ademais, por eso que lle lea o bando, que lle lea sí, sí. as informacións que non le queramos transmitir. E ao revés, que, por exemplo, un veciño que, que se unha farola, uh -huh. que cae un árbol en un camiño e ademais, poda con un audio, uh -huh. unha especie de de WhatsApp un mensaxe, uh -huh. unha foto de máis, avisarnos ao noso Concello dos problemas que hai, uh -huh. para nos intentar solucionar os fontes posibles. Claro. E despois o outro... E despois, o tema da lista... A, a lista tamén é outra mundo... apli aplicación, non? Outra aplicación sí, para que aplicación a xente descubra... Xa, xa privada, ou uh seja, -huh. é unha aplicación xa privada que vai ser a primeira empresa que nace en máis de 20 anos en San Joan de Río, uh -huh. que vai ser como un Tinder pero do, das aldeas e dos pueblos. Uh -huh. O sea, xa, igual que a xente busca enamorarse dunha persona a través de internet e demais, uh -huh. pois pues esto, igual, para uh -huh. enamorarse dos pueblos. entonces tú te apuntas e sí. marcas, por exemplo, unha zona, por exemplo, para todos os vosos ouvintes. Oñade de Galicia. E sí. vos empezan a salir fotos. Sí, por sí, esa... Sí una unha foto dun cruceiro. Gústaxe, non xe gusta. Sí, Gústaxe, sí, sí. deslizas pa dereita. Uh -huh. Non xe gusta, deslizas para izquierda. Uh -huh. E te van, van ponendo fotos e demais, e según eh, van vendo os seus datos por intelixencia artificial, uh -huh. salexe un pollo que xe pode gustar. Un eh, exactamente. Entonces, tú imagínate, sale vos Macho, San Juan de Río, e entonces vos os emigrantes e demais e venen a pasar o verano. Unha persona está en Celanova e dices ixo marzo San Juan de Río. Y ven como a ter unha primeira cita con San Juan de Río, eran a pasar un día aquí, ou ven a comer aquí, ou ven a pasar un día. e depois claro. si lle gusta pode volver, e se non, como nas paredes vos buscas outro. É claro, algo deste estilo para que a xente sí, sí, eh, sí. para que a busque, sobre todo descubra eh, a as nosas aldeas, porque lamentablemente pos unha foto por Sagrada Familia pos Barcelona sí. o postal este, pos, es un montón de información sí. pero pos eh, eu que sei sí. cualquera pos a Pobra de Brollón pos a Lixón sí. de Río sí, sí. Eh, Rivas de Sil sí, sí. Eh, cualquera, cualquera dos pueblos Arreaus Ríos ou demais e uh -huh. claro e a xente non sabe non sabe exactamente o que hai incluso hoxe salimos no Faro de Vigo uh -huh. e eh, E claro, eh, poño unha ponte Digo, onde será esta ponte? Me puxen a buscarla Era unha, unha ponte dunha parroquia de San Xoan Do outro punto de Galicia sí. E claro, <risa> eh, moitas veces tu, en, A xente que ten redes sociais ou Sobre todo um, Todos os orintes que ten Que veranean en Galicia E te sí. ten agora a, a vida feita Aí en, en, en Cataluña Quando uh -huh. estaba aquí no Brau Tuve fotos de desta de zona e todos os amigos o volver ostras ese sitio como se é ese como se chama e que se fide e tal sí, sí, sí, sí, sí. e iso non está digitalizado entón con esta aplicación toquen a xende e os consellos poden subir a subir fotos aos pequenos sí, sí, eh, sí, rincóns sí. o sea, eh, porque povos bonitos como sempre hai moitos o e sea, xa despois hai povos máxicos povos que ten outro tipo de cousas uh -huh. ou hai xende que se sinta a gusto en determinados ambientes entón isto como todo tanto para que descubra os poucos e eh e a a conoceilos e que teña a relación que queda con cada pobo, se despois te apetece vir un día u ano, un día o ano, se si quere comprarse unha casiña e uh -huh. ver como te embajados, perfecto, si si si. Vi gustou, pois vos pero polo menos teremos darlles a oportunidade porque se non o turismo de Galicia acaba sendo en ir a días San Xenxo, a Santiago, e a peregrinación en, en Ribadeo, entón <risas> queremos que moito máis um, vale. cada un é cada un baixador do seu povo e vos podes contar miles de historias de cada un dos consellos, entonces esta aplicación é para eso todo o mundo sí, sí, sí. pode entrar en www.aldalista.com descargar a versión beta que este, este mes sa salida, salida definitiva uh -huh. e incluso ali posen contato cos, cos administradores para, para sí. poñeros un povo tamén en marcha e en funcionamento para que os descubres unha Morendel. Exactamente. E o importante, e ao mesmo tempo participan tamén, por, porque se si eles eh... coñen unha, unha fotografía que lles ven bonita, un, dun, dun árbore ou dun, dun, dun... de cualquier outra cousa que, que apadeza por aí, seguro dun que... dun cabazo, dun cruceiro, e eh, Disfrutan todos e, de, e todos poden com, compartir cousas interesantes con respecto a, a, a ese povo. Uh -huh. Pois don José Miguel que llega a, que agradece mucho muy, un montón de que estuviera pues es... tratar de que con nos. esto es a manera como decimos nosotros, es a maneira de engrandecernos nos nosotros exactamente sí gracias a, a oh. colaboración de gente que nos informa tan tan por lo miúdo también tan, eh. tan de, descriptivamente cosas que están a hacer interesantísimas para todos los para todos los pueblos, que por cierto ahora mmm, están de, de dicían que están de moda, pero o feito de que un concello convoque un premio de literario de eh, con... literatura rural é eh, interesantísimo. Eh, bueno, é moi é moi importante para o concello. Agradecerlle moitísimo a súa colaboración de hoxe, felicítalo e intentaremos chamar precisamente o, o gañador de, ese, de de de, <risa> de, de esa terreno. narración poeta, literaria. Ah, pois pues, todos o teléfono que chamamos Carreboiros e vos atenderá con total o sea, se ah. vos entenderás sin ningún tipo de problema y vos cuantarán que vaya el libro uh -huh. y eso, repito, vuelvo a animar a todo el mundo a leer el libro y a, y a volver a enamorarse del rural Exactamente Algunos ya estamos, pero bueno que sí. otros <laughs> ainda no se dan cuenta de que precisamente sí cascosas boas hay de ir al día Bueno, y no hay gente que pensa que el leite sale del T30 sí, sí. del mercado yo, yo, pan, yo pan vendo perica, ¿no? Exactamente <laughs> Bueno, que, o, repi, o, volvemos a repetirlle moitísimas grazas, eh, xa temos o contacto e eh, voltaremos a comunicar con vostedes noutra ocasión que hai moitísimas cousas que están a celebrar precisamente nese concello que, que, que son que interesantes para nosos ointes pois pues perfecto moitísimas gracias a vos Meña. por darnos, darnos voz e sobre todo un saludo a toda a migración galeja en Cataluña eu tamén acín en Terrassa, ah. estaban ali os meus pais, e... Pero, bueno, a Morriña puido e se viñemos, senón... <risa> bueno. eh, a bueno. animar a todo o mundo a, a, a emprender tamén o camiño de volta, que facemos fa, falta todos aquí na Terra. Muy ben, pois, ben. caratiñas, a xos, josé Miguel, a seguir disfrutando, peña. Ben, a, hasta outro bueno, momento.